bertsitatera sartzen altzira, edo zein, ben, e, basoa behar da bakarrik, eta e, da toki bat nun jakintzak be eskuetan dituzun, espiritu kritiko bat sorten duzun, idekitzen ziren e, munduari edo zein ahlotan eta hori ez da beste inun izaiten al zerbitzu publiko batean eta bizkik garrantzitsua da horren atxikitzea eta deneri e, unibertsitatean sartzeko aukera emaitea bida legearen selekzio horrek egiten du, ebe liseuen artean badela dela konkurentzia eta beraz bat direla liseo batzu besteak baino hobe ikusiak izanen direla. Ikaslean artean ere, basoaren erreformak eta abax sortuko du uh, desoreka bat ikaslean artean bat be ere da Maila popula, populareko ikaslean zat zailago izanen dela unibertsitatera heltzeko eta orduan be, bilakatzen da gauza bat unibertsitatea kasik uh, eliteari bakarrik emaiten dionak uh, aukera. Gusten dugu uh, xare sozialetan, informazio guneetan eta uh, estatu frantxe sosuan ba dela mobilizazio bat uh, unibertsitate guzietan eta hortikaratago ere uh, zerbitzu publikoa onkitzen duten gauza guzietan ba dela mobilizazio bat Eta bereziki maila lokalean, guti gora bera, pauen ere uh, ba zela mobilizazio bat Eta pentsatu dugu uh, bon, bebaionan, zela fitxik eta garrantzitsua zela bederen uh, ikasleak informatzea Uh, Vidalelege hoek uh, zerk prestatzen duen heldu uh, urteetarako guretzat baina gure onandotik heldu den jeentzat batez ere, Eta ara, duan, lehen asmoa hori izan da uh, asamblada horoko jarekin, informatzea ikasleak uh, bidalegea hor taz eta ikustea ere ea presgiren uh, mobilizazio baten sortzeko uh, bai Eta ara ikasleak uh, hartuak dira, beh, selekzio bat neginez, razgarantzisoa da ere liseoko ikasleak mobilizazioa, baina gurasoak ere, beh, seme halaben uh, etorkizuna hor jokoan delako argiki.